Oh. Gonekinerobero. <coughs> Gonekinerobero. Eh? Eh? Besta ferragello. Ori da, enche da irratitik ekoizten den irrati saioa. Ah, hemen gaineraga gaur Full, bero, Full. Eta plantilla completo, ah. Bai, espaldiko parte. Espaldiko parte. Ja. Eh, ah. Zangeno estean... oporra. Bukatu zirela, baina horendi vueltago horre izan zen pixka datola, eta baina jazte honetan on On-fire? On-fire. Yuhu! Eta az, ekipo kompletoa izateko benetan... <risa> Zuek faltazarete entzuleak, mm -hmm. eh? Mm Hortzaudete. -hmm. Mm -hmm. A ber, e, uh... idazkariari deituko diogu mesedez egin dezan deia, eski asko gustetu zaituz. Gaur inpozezpin entzun dut idazkari aitza egiten, zen aurreko asteko saion ezin izanen egon, tablaxiak ezagutzeko, idazkarian berinua. A, a, ber, a ber. Gaixo, bueno. <laughs> Hemen txuzadete. <risa> Hemen txagude, bai, eta zunan zau. <risa> bueno, gurekin dero bera irratzian. gurekin harremonetan jartzeko, ba, baliabide ezberdinak dituzetela. Bai? Lehenengo emaila esango dizuegu, egu, baina bauzute pixka lotxatiagoa baldin mazarete, eta idatzi zidatzi nahi bauzute, edo eta zuzenan entzuten ezbagaitu zuen, noski, ba, gurekin harremanetan jartzeko, gurekin abildua era idatzi. Tenen, tenen, tenen, tenen, tenen, tenen. Akkare, claro, musika bokatza abarkatza. Eta bestela... <risa> <risa> Telefoni... Uzaigoiai da azkaria. Lotxega behutxak baldin hau da, gure ekipokoak. eta gurekin harremenan zuzen, zuzen, jarrene baldin baduztute, ba, bi aukera dituz behi, paralean bizitzen, joaldean. <risa> bueno. Vai, bueno, Pero, a ver, a ver. Mañone, oso eficiente es agure, es, gaures, es agurre, es agurre, es agurre cuando nibilice Es que la investigo Bueno, ar teléfono Ardocho parebat, artuízan en dicho igual Gurei das carichol Ardocho parebat igual Gurei das carichol la, no la nordután sí, sí, de, de, de. La, la nordua veñolen Libre da La nordura, noruelchon zaren Guri bost Bueno, teléfono Que os ditugu, eh Ba, egoatletik deitu ezkero 00 0 iru-iru, bost-bost, bederatzi, lau-zortzi, iru-sei, sei-bost. Eta iparra atletik deitu ezkero 0-bost, bost-bederatzi, lau-zortzi, iru-sei, sei-bost. Ongi eta horriak izango zerete. A berzi si puedo, no puedo, a berzi si puedo cantar, oa medio verso me quedo. Ora voy a comenzar, a berzi si puedo, no puedo, A ver si puedo cantar o a medio verso me quedo Soy pescador, vivo en el mar mantiene Meno no, eta zer da zariko gara gaur. Gaurkoan zer Gaurkoan zer gaurkoan, gaurkoan, bueno, hori ginen justo horen txekomentatzen eta justo, da, patu behar dugula, gamonale auzoan gertatzen ari dena ez, hemendik dik olatu handi bat horla <totipan> pero hola de hola egiten ari diren ari es, borroka guzti horri eta bilbotik joan bertan empadronatu eta kale borrokan ari dien oiei konan de 10 en iritzis baina oiei ere eske que... 1000 <risa> zakit acaso miranda de euro entrenatzen dira edora ez? Eh? Espegela eta aldugu ere, ez. Eh? Osa, mediotan ez da, etengabean horiekiten ari dira. Horretan ari dira. E, Lasekztako ikusi duzue. Aha, eh? Zuzenean ari dira ematen, e, bueno, kasetari bat da, bueno, eta horrein ikusiko duzue, ari dira zuzenean pasatzen manifestaziokoak violentoki, baiak botatzen ari dira, eta bai, erikusten iria jendea zuzenekoa, jendea oinez. <laughs> <Enetan>. <laughs> bai, bai, bai. Dau de bai abatzu klurrean, eta horre leinguruan, baina, sin mas, osa, eta... Bai, ari dira berriro jotzen, baiei ehi. Eta ristonsa arraskozten. Hmm. Bai. Eta zetendu maitze erakoan konexioa. E, Iru ditzen zait, hemen dikutxira horrela jarrituzkero polizialduko dela. <laughs> Eta estruperotia, osea. Bai, bai. I, i, izugarria. Ego bai. algido hilaria da, ez dakastetaria. Ja, oskalo. Ja. <laughs> Gido hilari asko dago, eh? España alde hortan. Antzadenez, antzadenez medio tamai, medio. Eso sortzaia comen dire, gelaesko. <risa> es que ricasco. Gorriken ez casco. <risa> Ba, bo, ez Bertsolariak ere bagara, eh? <laughs> Arrealitua. da eh? anda da horrelako tertulia zati chiquita, eh? Baina bai, ez dakit, igual gehitzen dut hola, eh? Gehitze harren bai, ba, ba, eh? Azkenean borrokak. Ba, eta, eta polita politizaten ari da nik uste dut bai, bestalde batetik emakume helduak eta gizon helduak eta esatenez, o sea, eh? Normala da, Potrotaraino gaude eta hau da azkenean Gero de, aurkitu duten bide, bidea, ez? Utsi duten, bide balkarra. Eta medioetaz egiten eta holan, igual guri dagokigu pixkate ere, hori aipatzea, esataren tipoa, e, obra egin behar duena, badela e, Diario de Burgoseko jabea, eta kastia e, bertako telebiztako jabea. Ere, orduan, Ma, bueno. Manipulazioan oraino heltzen den, eta zertan ere egiten duen, ba argi erakusten duen zerbait ez. No, e. Gainer ez du, hilabeta gara borrokan, ez da pasaren asteko no, kontua. Uh -huh. Bai, eta azkenean ere, aipatzarena, eta horrela igual, egiten dugu, lotzen dugu gure gaurko gai marabillosoarekin, ez? Azkenean infrastruktura. Ainaratabildotura, aktiboak, tantan, <laughs> superfan. Ja. <laughs> Ez, baina bai azkenean eraikuntza masibo eta pixkat eh, deskomunal eh, hauek egin direnak, bueno, Estatu Espainolan akaso da paradigma, horren paradigma, ez? Eta, bueno, Panamako kontuarekin eta ikusten ari da ere banola jarduten den eta gainera ere kontzeptu hori, ez, de gehiago egin hori, eh, azkenean berraktibazioa da, eta hori da, azkenean aurrera egiten duena, eta hori pentsatzen ez duena, karroak nahi ditu, nahi du bueltatu karroetara, oza... Bai. Ez, oza ber, Demagogia ziken hori... Hori da, ez? Azkenean... Bai, ez? Zeren honen eh, harira esaten zuten, ez? Inbertxo egin behar du udaletxeak, aurrera egiteko, para tener crecimiento, hori, a ber, crecimiento hitz hori, ja, beintzat badagara, ja, eh, gelditzeko pixkat, zeren horrelako ditugu ba, leku utx pila bat, ez? Mm -hmm. Azkenean geratzen direnako e, alde batera eta eskerrak baden jendea hori jarraitze egiteko gelditzeko edo beintzat eskatzen ari duena eta beste alde hori ja, egin dena ba, konpontzeko edo berrera biltzeko eta e, idei sortzaiekin iza, izaera, beste izaera bat emateko, ez? Mm -hmm. Eta ternatibak probasatzeko, eta orain ja, hola. barkatu, barkatu, barkatu, barkatu hori ja baina lehen e, Twitterren dira kurritorentze, eh Borgoseko alkateak paralizatu duela eh Gamonaleko ah, bai. Oh. bai, obrak, bai. Oh. <güls> oh. Bueno, bueno, bueno, bueno. Gamonal bat ustalkeria zero. bueno, bueno, bueno. 0, ez dut hemendik. Bueno. Bai, premisia, Eh, zuzenen ematen ari gara albiste bat oso beka nagar. Ah. Bai, bai. Epa, estás fenomenal este badera, entongo doze, baina oh, yeah. jakintza zutela momentuetan gratatu dela. Ja. <laughs> <Yep. laughs> bueno. Ala dira kontuak. Bai, bai. Beraientzat, beraientzat da. txotxolo cho batzuk bezelea emes. Ala korda floja. <risa> <risa> The world of Burgos. Ze berri ona. <risa> ze ona, ze ona. <risa> Oso, ondo, oso, ondo. Horrela ba, bueno. bai. Batzuk gelditzen eta besteak sortzen. Hortan ginen. Eta sortzeko, baga orkoan, itxaso goini izango dugu gurekin, bera arkitekta da, eta ba, alternatiba hauek proposatzen Davien portxenaietarikoa bada. Eta in zuzen, bueno, ba beste gauza askoen artean, e, ba berrei bar proiektuuan part hartzen ari da uhum. eta bueno, ba horren ingurunen arituko gara gaur eta bera kontatuko diogu pizka gehiago zertan datzen proiektu hau eta bueno, arkitektura munduari oro har ere pizka diogu. Eta bueno, esango diogu gure notizia onare bai, ez? Ezakidetera bai. hor zuzenean dagoen ere frikatze da bai baina. Postuko da seguro. Vale, ba, bukatzen dugu hau, bueno, e, Gamonaleko herriari eh dedikatzen kentau eta eta de hecho Ixo... <risa> bueno, Champions. A ver. A ver. Barca tu barca. Tu. <risa> ya está, con el partido. Ya bat. está, ni gusto ditzaso hementxe dugula ja bestaldean. Ainara notizia ona ematen ari da? Bai. Arpegi jartzen hartzen aidaz. Pauza de LMN, kristala ukitzea. <risa> ja, <risa> ez dakigu zer esaten dian. Ba, asmo ez dakiego. <risa> Ey, charo. Bai, no se va a hacer lo Bai, bai. Venga. Se van a Bai, piscat. Bueno. Sari. A ver, se seerta nariz siniete. Ariginen especulatzen piscat. A kristalaren o sea, beste serie serie ninguno. Doblaje lanak egiten, Nari ginen esaten <susurra> zu Ari zinen aipatzen. Ora Gaizo, itxaso, zer moduz, irratituk lehen ari zaitugu eta gamonaleko berria eman dugu orain txe bertan. Eh? Eta, eta, <risa> eta, itxaso, hortan, hortan, ari ginen. Ba, indegidea rapatu jazute sorpresan, eh, erabat deskolokatuta. <risa> zer moduz haude? Ongi, ongita zuek. Ongi, ba, atzen, Notizia ona? Bai, hori da, hori da, hori da. Holakoak beraz? Hori da, eta <risa> genera, ba, pila galio izan digu notizia honek. Honek ere, ba, zutxertatzeko horko irratsaioan bueno, ba, justo hortazitza egiten ari ginerako, ez? Espekulazio mundu honetan bainbeste eraik inutx edo daudenean, eta hoiek berrera bili, edo beste alternazio batzuk proposatu beharrean, ba, horrelako politika bat egiten denean, ba, la ere badagoela jende bat, ez? Horrelako proiektua gauzatzen, eta bono, ba, orkestu zaitu gu, zuarkitektazara, mm -hmm. eta horrelako proiektu batean zaude, berreibar duen bat, Bueno, oh, espozatzen dugu milagazan gauz, gauz, gehiagoren artean. Bai. Eta, bueno, pixka eta azalitzaren azer den un proiektu hau. Bai, ba, bueno, e, pixko batek komentatu duzunan adira, berreibar zaiatzen dena da, azken urteotan, e, ba, eraman diren edo aurrean eraman diren e, irigintza politika espekulatiboiek e, alde batera utzi, eta nola baite bat bilatzen bizi dugun egoerara, ez? Bueno, ba, badiru ba, zori honez edo zoritxarrez ez dakit bizitugun krizialdiak ba, olako ate bat irekita uzten digu, ba, honetan sinisten dugunok ba, gauzat berria proposatzeko eta behintzat horren inguruko gogoetak egiteko, ez? Azken zeinan itxugulako eraikin eta azpiegitura utxpillo bat gure hiritan eta oiein hola baite salida e, ematearen ba, erronka horregi, ba, erantzun bat bilatzen edo gabilta. Mm -hmm. <coughs> Zuk ikaskatak honeko bukatu dituzu, baina bueno, pixkat hor horregun gara eta au arkitektura eskolan ba eztake jardunaldi batzetatik edo abiatu zen bai kolektibo batera bai. proiektu bada eh bueno, nola sortzen da guztia iteko gogoa bueno, ba, Lehenengo ba lehengo aipatu berribar proiektua ba emetxea kolektiboak aurrera eramaten dugula eta bueno MTA kolektiboa da ba aipatu bezala e, arkitektura eskolatik sortzen den kolektibo bat eta um, ikertzen duna pizkoak arkitekturan erabileraren inguruan eh? Eta 2016 urtean sortu zen kolektiboa ba, irakasle eta ikasle horien artean. Eta bueno, ba, ni sartu nintzen, oan dela pare bat urte edo, ba, prezizki berreibar proiektu honen bitartez, ez, Zera orkesten bat egon zen. Eta bueno, aipatu behar da, proiektu hau sortzen dela ba, irakasle baten tesiari lotuta edo, ez? Ba, ez eko iantez, dela eskolako irakasle bat, ba, zen eh, ondare industrien inguruko tesi bat egiten, eta ba horren sortu zen berri bar proiektua eta hortan derama jaramatzegu ba, pare bat este eh? Pare bat urte. Uh -huh. Ez da aguthi? Es ez ez da ez da gutia. <laughs> eta nola nola izan dira bi urte hauek, Osa, bueno, suposatzen du ja bada denbora eta Bueno, nola, bai, nola izan la no la hizo nada en arteko prozesua ezzerda ba, egin hasi da nahiko teorikoa eta nahiko internua, lehenengo lengo urtean batez ere, eh, e, bueno, jendeentzako zen gai berri bat eta, eta investigazio berri bat, gai nahiko teorikoa, oraindik ere praktikara pasaga be, eta hori lehenengo urte hori, ba pasa genun, bat pikoate investigatzen, ba bai hasi ginela Eibarren ja lanean proiektu berdantzentratzen delako, eta bueno, hainbat analisi egin genitu neta bar baina modu nahiko internoan, eta hori, lehenengo urtetik aurrera, ja, e, pausu bat eman genuen eta erritarrekin lan hasi ginen, guretzako garrantzitsua delako hurbiltasun ba, hori, ez? Azken zinean ez dugu sinisten arkitekturan e, tekniko batzuk definiten duten ba, zientzian bezala, baizik eta erritarrekin eta erritarrekin batera egiten den zerbait, orduan ja, parte hartze prozesuak eirek ziren, bertako jendearekin, administrazioarekin eta alik eta agente behienekin lan egiten, E, hori zantzen digar urtzia eta orain justuan ja um, urrengo pausua edo guelta etu erka eman dugu eta iakzi ora pasatzen gara ba, bueno, eraikin bat martxan berriko dugulako akzio praktiko bezala eta nahi zen da, na, da prezueso, ze, bueno, ipatuzu partartzea e, agentez mm. duer dienekin subosatzen duerdez dela sorrez eta bainera bueno, beste disziplina batzatako Ez, igual kontzeptuak ere sartan nire, eh? parte partartze prozesu bat, batan sartzea mundu da, nola egiten da. F, eh... Ba bai. Giarra, eh, ah. ja, nik ni uste guain dela bi urte augustia zi ginen dinunian, inorketzula, espero, zakit eh, kompleixutasun maia honetara hie gatzea ez, eh? baina miren zuk diozun bezala, Ba, bueno, joan gara proiektua garatzen eta au konturatu gara ajitetuak ba, soilik ez gineela nahiko proiektua garatzeko azkenean hiriak e, sistema konplexiou direlako eta ezin dugu gure bakardadetik e, pentsatu ez, oran banaan egin dugu adibidez, e, soziologo talde batekin hasieratik kan e, abokatu ere kontaktuan gaude ekonomistekin. Ba. E, bide horretan sortzen diren kezka eta eta gai guzti hoei erantzune emateko ba, beharrezkoa den, mundo mensuria guztia, tekniko guztiak eta herritarrak noski. Denak, denak batera holako nazketa arraro bat eginaz, baino baina bueno, azkenean gauzak ateitzen dire, uste baina, hobe gainera. Eta zerrekin topatu zarete. Ze, ba, zegoera ba, o Ibarren. Ba, Ibarren egoera, egoera nahiko gogorra, gainera proiektua bertan kokatzearen arrazoietako bat hori izantzen, ez? Eibarrek eskeintzen digulako gaur egunean ba errealidade hau eh modu ba ezakiz gordinenean, ez. Eh e, azkenean daude 721 eraikin utz eta azken eh ezakiz hori dire aktibitateerik gabeko gabeko e, azpiegitura batzuk eta ez ginen arazo puntual bat eta ze solastenari, baizik eta herrian herri guztian zehar eredatzen zen arazo bat eta bueno, gogorra era bat, ez? Eta bueno, gero ba herri inutx... bat. 721 pico, Jesus. Dela pasada, pasada, pasada bat, kopuru bat. Kopurba. Bai, bai, eta jo, ola, ola ikusitaz azpire honeta hogeita bat, bat zenbaki bat bertzerik ez da, baino iru eta bat. Osa, proportzea haundia da, agit, eta, bueno, metrokarrarutara eramagango bat genu, pasada bat, osa, pasada bat. Eta hori zenbat biztan leko edo hiri batean? Hoentxe bertan, hogeita 60.000 inguru, hola, zehazki ezin e, e, dizut erran, minu, bueno, karo, bere garaian kontutan hartu behar dugu, eibarrek e, industrializazio garaian, izugarrizko, e, bueno, buma bumma, egin azotzuela, ja ez? Distrito industrial bat delako, zeta kasik berrogei miga biztan lehizatera haie batu zen, mm -hmm. eta orain aldiz, hogeita 60.000-etan dago. Orduan, e, ba, bailarrogei garna marka dako krisien ondorioz, eta bai azken krisien ondorioz, Ba, enbanden aktividade galera, jo, benetan, benetan potentia da, benetan potentia. Bai, eta andorioak ez, basandozuna alpitzena de realidad de... Bae, Itxe 8 pillo bate de gongo eta... dira, eh? Zordual? Bueno, nik uste zuek egon baldi batzarete Ibarren, edo Ibarren egon den edo zeinek, e, balakila zertaz harina izan, bazkinean errealitate hori, oza, sea, kalian bertan, e, oza, sea, bizitzen delako, herrian sí. bertan. Hori uh -huh. uh -huh. uh -huh. esamaneiz, un proiektu baino no lehen... <laughs> Bueno, naiz Jahit, superatzete utei barretik pasa, bueno, pasa azortzean. Nik gustu dut guztia pasa gadelan naiz ait, da bai. ja, azortzitik ere nahiko irudi hordina ematen du, ez? Naiz ta sartu, ez? Ani bai. oroitzen naiz nire lehenengo sentsazioa hiri horretara sartu nintzenean. Uf, bai impactatzen bai, duela, eh? Bai, bai, impactatzeko, impactatzeko moduko irudia da, ta pena bad da, zen ikuste gienak Ibarretaz dugun irudia dela 8 ikusten dugun irudi hori eta benetan 8tik eh sentitu, baino zulo bat ematen du Ibarrek. Mm. Osea, ikustezu zurrixa hor barrun, kasik guztia zela sartzen eta ez dizu gonbidatzen bertara hartzera, ez? ñoalizartealdi mazara eta eta bertako funtzionamendu ezagutzen hasten bali mazara, bueno, ni era bat baitemendu litzen Eibarrekin eh, hori lehenengo egunetikan eta eta hola se dut benetan hiri beresia delakoz, eh bakarra gure ustetan, eta era hori ikusten da bai arkitekturan, bai hiriian, bai jendearen izaeran eta eta alderdi guztietan bai erran bezala hiria kompleksua delakoz. dugu bakarrik eraikinetara mugatu. Mm. Bueno, eta ezagite ez? Akitez, bueno, dugu ere Eten da gaude, batzuk igual dekadentziaren maitalere. Bai. <coughs> es, baina, suposatzen dut ere guztienek aukera eta kuriosetapolitaak emango ditula, ez? Eta ezakit ortik, bai, ze, ezakit zerbait konkretuan daukazuten naino eskuartean. Eta, es, bueno, induzua ba, analisia bai. eraikin guzti joiena. Ba, bueno, gaude, bueno, saspireun eta hogeita bat eraikin eta naktu batzik imposiblea zen, ez? Ba, holako filtroak eginezioan claro. ginez. Eta orain gara momentu batera eraikin bakarrean e, bueno, eraikin bakar batean lanean ari gara, baino modu konkretuan harreman e, zuzena dugu eraikini hortako jabeekin eta eh erabiltzaile izango den lantalde bat osatuta dago. Dagoeneko 7 gaztez osatutako 7 enpresa txiki daude, presta daudenak eraikin horretan sartzeko, orduan hemendik gainera bitartean e, aurrera eramango dugun lana da eh hori hori berreragiltza. Eta hori martxan jartzia eta um, espero dugu gero hori eredugarrizatia ba, urrengoz azpireun eta hogeietarako denetarako ez dakit, baina baton bat gehiorako behintzat bai. Orduan bai, eta ereduak, bueno, ereduak pilo bat eta batez ere Europan. Hemen ere badire, eibarren bertan ere badire ereduak, baina, bueno, badaude bertzen motako ereduak ere bai, ez? Eta Europan nik badutela askozea ikuspegi zabalagoa eirekiagoa alderdi horretan eta, bueno, zerbait ere ikasi beharko genuke hortik. Ja uh -huh. eh, adibidez, nola llegatu zate, eh, bueno, zubilan horretan, ez? Eh, jabearena bai. eta enpresari eh, txikioian artean nola bideratzen bai. da hori, ez? Osea, jabeak ba. ekonomikoki zerbait eskatzen du edo nola, bai. nola gauzatzen bai. da hori, ze hori konplexua izango da ere, ez? Bai. Ez askenan jabearen bai. filosofia, ez dakite, eh, igual ba. aurreriritzu bada, baina ez dakite. Holako ja, fabrika hundi e... bat Bai, ja. Bueno, azken zinan jabeak orain arte bai bizitu duten ikuste olako situazio bat non begaiek ziren e, ekonomikoki irahoten zuten bakarrak ez uh -huh. eta espekulazio hori atzetik, baino gure sorpresarako eh jabeekin lanean hasi gineanean eh prestutasun ikaragarria eh, ikusi genuen eta ez de batzutan makarrike eh? gehienetan ze de gente elkarrizketa egin den itun jabeekin eta egiaren eh, analizatuzkero logikoa da ere baina beraiek oraintzeortan dituzte eraikin batzuk utxik daudenak beraz etekinik ez diote atetzen bat ere baina Are, are, are urruti ez, Galera dituzte, azken fina neraikin hoiek e, mantentzeko e, zerga batzuk e, oraindu bat dituzte mm -hmm. eta bueno, ba, instalazio batzuk ere bai bat ditu eraikinak eta hori e, urte urte edo hilabetez hilabete, hilabete ordaindu behar da Orduan, zuk espazio horreri ez badiozu aktibidade produktiborik e, ba, ez gauz hor nintzen aktibidadez Ez que galera bat da, galera zuzen bada, orduan jarrera e, jabeena E, uste baino hobia, orokorrean. Uhum. Uste baino hobia eta prestutasun ikaragarria e, politika hauek aurrera eramateko. Eta ari harran, gehio kostazitza igun, e, erabiltzaiekin, edo bueno, zazpi enpresa txiki hoiekin, e, joatzea, konbentzitzea, eta ikonbentzitzea gustatzen guztatu, enzertu inor konbentzitu nahi. Uhum. Baino zaiagoa da, beldura honit bitxugulako logikoa den bezala. Azteko ja, enpresa berri bat sortu behar duzun momentu horretan, Kezkapio bat dituzu, e, ardura pilo bat, eta horregi, oraindik ere gehitzen zaio eraikinarena, ez ez dela alokatzen zuzun lokal bat, bukatuta dagona eta aurrengo sartzen zarena. Hau prozesu bada, eta hasieratik horrein ere materialidade erik ez duen proiektu batean sartzea, bazaia egin zitzaigun, baina, bueno, baina ere bai, egon dire, aziedatik apoiatu digutenak, eta joiek merito ederra bat dute ere bai, eh? merito ederra. Eta, besta lehori, ahibiz, e, instituzionaletik, bueno, kasontan udala, bere jarreran bai. lako izan nazi. Oituta gauden gara jau eta udalen jarreran sí. normalen izaten da dena eraitsi ez? Dena asuntzitu bai. eta berriro berria berriaraiki. Ez daki ba, kasontan egi barren nola ikusten duten, edo? Ze... Ba, bueno, gure jaldera erramar dugu hasieratik gaudela udaladekin lanian. Ma, azken zinean, guk proiektua planteatuken un momentuan udalaren aktiak jo genitulako, ba ikusten genulako hasieratik e, e, egon beartzela administrazioa, ez? E, gustatu edo ez, administrazioak e, ola koproyecto baita mentzen ditu edo e, ostopoa bihartzen ditu. Eta guk nahi genuena zen e, gure ikuspegi hori e, transmititu eta e, ikusi ia beraien bertan parte hartzeko, ba, gogoak zituzten edo ez. Egia eran hasiera bateko jarrera eta oraingoa erabatez berdinak ziren, ba bueno, hasieran esceptiko zeudenako ere, ez? Ba, uh -huh. gauzak demostratu behar direz, baina bueno, bi urte hauetan guk demostratu dugu benetan hontan zin izten dugula eta benetan egibarrik duen arazo horrentzako txako soluzio bat dela eta ahirra nobentxe bertan e, udalaren aldetik ikaragarrizko apoioa dugu eta eta udalak benetan e, guztiago aurrera eraman nahi du eta noski hori ezin bertzekoa da olako proieko, proiektutan. Uh -huh. Uh -huh. Gero, eh, arkitektura, bueno, eh, azkenean, azkenean igual haipatu duzu pixkat, ez? Bueno, eso eik arkitektura ez, urbanismoa eta horrela nola eraginalduen ere eh, espazioaren percepzioan, eta azkenean eragiten duela zuzenean pertsonengan. Hor Man. ere, eh, genero kontuak ere badira ez? Dakite lan honetan, tarteri, edo, bueno, bereziki haipatu duzuten, eh, atera den, ez? Ozan, kontutan hartu duzute? Gero, Egi arran, bueno, bai, noski kontutanea hartu dugulam, baino, bueno, egia da, e, ez dugulam planteamendu zehatzik egin generoari dagokionez. kionez. Berez existitzen dire horrelako ba, iniziatibak, mapa, mapa beltzen historia eta guzti hori, ba, depertatzen dutena nolabait ze puntu beltz dauden irian, eta gero ba, nolabaiteko estrategiak definitzen dire hortarako. Egia da, berreibar proiektuan guk ez dugu la horrelako mapa beltzik eratu, beraz ez dugu horreri ez nolako, nolako atalberezia eskeni, baino erran bezela gure helburua beti da herritarrekin lan egitea eta herritarrekin lan egite dugun momentu horretan iten dugolako eh, selekzioa ba, no labait errateagatik eta guretzako garrantzitsua da eh, adinez berdin eta bai genero eta bai alderdi ezberdietako jende representatibo egotea. Alik eta errepresentazio gehien eta hor noski emakumearen papera ere dago eta bueno Eibarren dagoen emakumearen aldeko taldea ere parte parte hartu zuen eta alde horretatik baino inungo, inungo berezitasunik gabe, baino bai parte hartu izan dutela eta honen inguruan nik ustea aipatu behar du dana dela barran duguna, eh? Hiria kompleksua izanik eh ditugun politikak ere mesedegarri direlan, ba, emakumearen aldeko borroka honetarako, eh? edo emakumearen segurtasunaen aldeko e, ba, lan honetarako, azken finean baldi madugu erekin bat e, aktibitatea ez duena, horrek holako onda expansiva egiten du eta azkenean gelitzen zaizik dire aktibidaderi gabeko auzoa Korrenera ginez, ba argiztapena ez da berritzen. Eta bar eta, bar, eta azten dire sortzen puntu beltzoiek, ez? Mm -hmm. Eta guk aktibidade hori berreskuratzen dugun momentutik egiten duguna da e, bizia ekarri berriro irira, eta horren aritik, ba, segurtasunaren alde edo lana ere egingo benuk, ez? Noski honek denbora behar du, eta enzin e, da, puntu belt guztiak zindire batean ba, e, moldatu, baina, bueno, nik uste meze de ere egiten diola guzti honi. Eta horreintxo gertan, ze, ze fazetan zaudete edo, esan duzu hor badala enpresa, zazpi enpresa txikioiek, da honeko... Bye. Lanean, debiltzatea. Hora bai, o... ba, or hintze bertan, gaude ekonomiali eta abokatu tartian. Ze, guarkitektua garen ez eta ez dugunez e, gauza guztieta zuhurtzen, ba, bueno, gaude e, formalizatu nahian nola baite, ba, talde horren forma juridikoa, espazio horrek izango duen gestioa, eta baina ja, gai nahiko burokratiko eta baino baina bueno, beharrezko albirenak eta egin beharrekoak. Beraz, hortan gau izan. Eta ez dakite aukera izan dugu pixat e, begitzeko o, hemen... Ola xa egin du kristanin behiztik lana? juelana. Bai, zonki. <laughs> Ola behar da, eh? Ola behar da, galdetu aurretik informat. <laughs> eta ikusi dugu, e, baduzutela ba, oso txukun, e, esango dugu e, bereibar.blogspok... Ego, ba, ez dugun mai faktualizatzen, eh? <laughs> Ez dugu zutaz farra egiten, eh, itxaso? Ez kanena nire esan du blog, blog spot. Valda, eh? oso, oso txuku nori broma eta nire ganduz eh? Zerdo nola? Ba. Ez, ez, ez. E, ari denetaz farra egiten, blogspot spot gaizki esan du alako. Horregatik. Oso marikarmen moduan, ez? Bait, bait. Eta, bait. Eta beno baino baduzute horrelako eh, dokumentu bat non ikusi alden oso txukuna da dokumentu, eh, dokumentua itsaso. Eh, bai, bai, bai, bai, bai, dokumentua bai. Dokumentua bai, hori bai baino bloga ez dugun mais aktualizatzen. Hortaz ez gara bat ere finako da. Saren sare sozialetan gure burua saltzeko nolabait ez gara bat ere bat ere finak. Bai, ikasi barko benuke aunik baino goeres. Ez dokumentua baiz txukuna da, eh. Hortan arrazoia ematen dut. Bai, eta eh aipat eh, ez eh, pues, ez dakit igual lentzuleentzako ere kokatzeko hemen eh proposamen batzuk dituzute, ez? Bizkatola eh -akaso, esaten eh, zertan erabil eh, berrera ziren konkretuki, mm -hmm. ez? bada eh, ba pista bat edo bizkate jendeak kokatzeko zer, zer egin berdu zuten. Bueno, ze proposamen ah. daude, nora, gainetik, eh ba -ba. Gai, proposamenak hasiera batean eh guk ez den unitzi inolako aterik. Ah. Hau da, Eh, ez genuen planteatzen bakarrik aktibidade produktiboa bueltatzea eraikin horietara. Zenoski ez dugu azte behar eraikin horiek industria lagilela bere legeari dago kionez, ba bertan eh, in, ba, industria kokatu behar du. Da, ez du ezin da ekebizitzako katu. Aziera batean guk ez dugu aterik itxitzen, eh, beraz, eh, aukera guztiak posible dire, bai eh, ekebizitzak egitea bertan, bai lantokia, bai eh, kulturari zuzendutako espazioak, bai eh, espazio publikoa, zergatik ez, espazio publikoarekin baten barruan, beraz, aukerak mila, egia da, eh, oraintxe bertan, eh, lanean gauden, kasu konkretuan, aukera hoietako aunitz e, bidean gelditu direla, ba, azken diren 7 enpresa hauek behar finkoan dituztelako eta orokorrean laburbiltzen da lan egiteko e, espazio batutan eta gero espazioa komun batutan, e, ba hori ba para la creacion se do baina gure intentzioa ere bai da hau zabaldu alizatea eta norbaitek etxe bizitzak egin nahi baituko, ba saiatuko gara iket bizitzak egiten, ikusten horrek zearatsu ekartze ditun, baina edo zer gauza, azkenian helburua da eh actividad de Ecarte Eta bueno, ba gaur egunean ez badago eh bere garaian bezain berteko aktibitatea industriala, ba ikusi dezagun zeintzuk diren e, e, irhiaren beharrak eta txertatu ditzagun beharroiek, horiek, ba aktib da horietan, ez? Talen esan duzu, ez? Igual eh erabiltzaileen parte artean, igual pizkat hasieran kostatu ditza gehiago edo Horain nola, nola ikustu dute, ez dakit, bueno, zek, reakzio edo sí. arrera jaso Uf. zute orain arte, ez egual batzuk zutu dute, ez? Aitxon amune, hau, etxorura dira orain sartu bardi aur, mm. pabellon ba, proiektua... zikini eta egri eh, zoietan, edo, ze. Ba, ba, proiektua zenbat eta garatu garatuago egon, ordun eta hiendegu jo interesatzen dal proiektuan, logikoa mm. den bezala, mm -hmm. de, nahiko seguro gara denak, ez? Eh? Orduan, mm -hmm. dena, hau la, airian dagoen nian, nik hasu zelakin nahi, baina jazten Gauza konkretuta solazten, ikusten ekonomiko kize, suposatzen dion bakoitzari, eta bakoitza bere interes propioak, nola baiz, zertatzen, zainatzen da, ez, proiektu honetan. Eta, bai, orain egiarran, jene de jente ari, ari da proiektuan interesatzen, jene de jente. Akas... Bai jabeak eta bai erabiltzaiak, eh? bi aldetatik. Akaso Eibarko biztanleria onditzuko da, igual, ez? Igual jumarko dugudenak Eibarrera bizitzera. Ba, nintzein baino goio pentsatu dut, eh? Zue pentsa, bali aukera ez? Edo zin Bola, proiektu oke... gauzatzeko, edo espazioa... Ya, kasi gaztero egin eh, barrera ibaten nahi, zez, eta ustez emendik antzen jera jazdia kotxe hartziak eta gai bateak orduz. <risa> Akaso etxe bizuzta bat inbarku dutan. Bai bueno, ez? No. Proiektu pertsonal propioa. Ba <risa> bai. <Hi>, para... <¿Sas? risa> <risa> <risa> Hain preste fabrikat hartian, haizu? Haizu, <risa> <risa> ez, egia e, behin baino behio pentsatu izan dugu, eh? Pentsatu izan dugu, eta... Eta broma aparte, haztian ba, bueno, ba, behin edo bitan jo jontek gara agarlanera, lan, e lan egiteko toki bat ere behar dugu bertan, eta bueno, olako, zuagit, base bat, zebat, montatzean un bai, pedo olako zerbait egitea pentsatu dugu. Ba, hau izango te den e, jende gehioek ekartzeko politika bat, ba ez dakit behintzatez perutez, ba lagungarri izatea jendeak eibarretik alde ziteko. Eta, uh hazen -huh. urtetan gertatu dena da jendeak alde jendula. Bai. No, hori no, no. gertatzen ez segitzea ja eh, nahiko izango da gure ustez. Uh -huh. Ja ta zuentza hau eh bueno suposatzen duzu ek bere gara aparte zuen beste lanak edo o sea, modu Bai, altruista batean edo egin duzute edo ba, bueno así daba tian bai. Orainegi arran ja proiektu finantziazioa o sea finantziazio bitartez eh, eramaten ari gara proiektua. E, hori egitea lortu dugu behintzatze garran azierak, azierak gogorrak izan ziren ba, finantzia zerik ez genulako. eta mm. hau egiten genulako pora moral arte eta azkenian pora moral arte nekatzen zara eta indarra galtzen dituzu eta bueno, eskerrak, erran barra dute nire hau txaren atzian, lantalde ikarra garri bat dagola Hori, da, zema jendeza e, bete hemen, natzean Ba, proiektu, berreibar proiektuan egongo gara sortzi bal lagun errengo nukenik. Gizon bakarra eta soziamakume, eh. Arazo. Eh? <laughs> <laughs> Gizon hori izantzen eh, proiektuaren aita, hola izendatuko dugu baberak sortu tesiaren historiakin eta bar, baina berte guztiak neskak, eh? Bertze... <laughs> Ez, eta orain bai orain ba 7 8 pertsona egongo gara eta bai, ba egerran Horain, finanzia zira gokionez, e, obia, hasi eran baino, baina hola eta guztiz ere, e, bai, komplikatu, ada proiektuago eke aurrera maten, zuz e, ilusio eta gogoa hundia behar da, bertzei ikustarazteko a, a, a gure filosofia o dugu gure lan egiteko modua. Baina, e, bueno, horain uh -huh. ez gara kijateko eta emechea kolektibotik beste proiekturik edo eskuartean edo Ba bai eh, bueno eh dugu Eibarren eh, bertan bertze proiektu bat de bueno beregaraian merkatuak egon eh Errebal horu e, behan, ba, ba, ba, proiektu diseinu proiektu bat, parte hartze prozesua eraman dugu aurrera, e, soziologo talde batekin batera, eta bueno, martxan segiten dugu proiektu horrekin, e, bertxalde, biha, ez biharrez, e, Laruntin, Laruntin hasiera da emango zaio, germikan egiten den e, berte proiektu bati, hontan ere parte hartze prozesu bat e, aurrera eraman da, nun erabakiko den, eh eraikina, eraikiña, uneko une arutzik dragon eraikin bati ba emango saizkion e, erabilerak eta eta bertan garatuko den aktibitatea ba, definituko duen prozesu bat martxan jartzen dugu larun batean eta nahiruenak e, gonbiatuta dago ordu batetan Gernikako pasialekuetan. Eta gero garitugu ere proiekt, de, proiektu txikiagoak, ba bueno, tailerrak antolatzen edo bono, e, elementu aurre fabrikatuen bat izen jublanetan ere aritzen gara, eta, baina, baina, ez, ez zutea horrelako zerikusia igual berreibar proiektuarekin. Hmm. Bai? Egozintez gara. Egozintez bai? Bai, bai, egitea hitu gauzak. <laughs> <laughs> egin ditu, baina ez gara goten, hori <laughs> egia da. Ba, jo, egozintez garria, eta hori pixkat gero, bueno, bukaera emateko, eta gero datozen, hemen, hauek beste investigazioaren batzuk egin dituztela, eta onera karri dituzte, Ba zenbait arkitekta ez? Be gero aipatuko ditugunak historiaren berbadaztuak egon direnak, zu arkitekta bezala nola ikustu duzu emak emakumeen presentzia edo arkitektura munduan gaur egun? Emakumeen presentzia? Ba, ba nikusten emakumeak ba garrantzia, ezakiz, garrantzia izan dutela eta, eta ez orain bakarrik, eh? Historian ere iruditzen zaite egon direla olako irudi batzuk eta, bueno, igual igintza e, e, e, baletik ere bai, eta jein jarkoz, eta bueno, aipatzekoak da baino... Oaintze bertan, nik e, bizituten errealidadean, eta nik ikasketak egin ditudanean adibidez, emakumezko gehio ginein, gizonezkoak baino, eta uste dute gero lan mundu adidago eta bar, ez dagola kasik ez berdintasunik. Osa, nik berdin-berdin arte dute obrako gotak, eta obra gai batean nahi zinu gabe, eta... Eta errespetua berdina da, bai xezu batekiko edo bertziarekiko. Alde horretatik, nire beintzen, esperientzia hona da. ona da, eta hori inguruan baditzut, bah, ramezela gure lantalean zazpineska gaude eta gizonezko bat, eta gure esperientzia beintzen positiba. Pentsatzen denetari kegoan goela, baina nire positiba. Eta lan egitea lortu duen afortuna baietako batzera? Arkitekturan? Ba, ba, ba, baiezkoa bat hartu dut, baiezkoa bat hartu <laughs> ze, bueno gara hilatzak bide egia erran, eta, bueno, e, eraikuntzan lan egitea, oza, modu praktikoan, eta eraikuntzan lan egitea komplikatu, da, beraz, e, hortan ez dute horren bertzeko esperientzia, ba, bueno, obraren bat, baino, baina zer guti, baino, nik uste horrein bidea ondia dagoela, bauri inbestigazioari dago kionez, ez? Eta, geldirik egon ordez, ba, hortan sartu nintzen dudarik gabe, baina, bai, zorte duen sentitzen aiz alderdi horretatik. <laughs> <laughs> Osongi, itsaso mil esker, gurean egoteatik. Bari, bueno, Mi eskertzei, eta... Okay. No? Eta jakin, hemen badu zutela... Eh, Nei bau zute zerbait eh, aplazaratu edo ez dakita, kaso Detroiten amaituko duzute, ortope? So, sí. bueno, orduan ere, segituko dugu zuekin, egerrituak eh, egiten, <risa> zarduatu, eh? <risa> <risa> Eta gu ikusten badugu zerbait dagoela ere, deituko egituko zaituztegu. Primera, bera sí, bateko komunikazioan orduan. Aizkandien, etzak. Aizkarekaz, etzak, etzak, Ah, ah, ah, ah Ah, ah. esker itsaso mil esker, baino berailei entzun gabe hemen dago pena da argazkia ez edukitzea zeren daude iruak buru belarri hor zera izte da den baino eskaz baka, eh? oze, begiratzen dut eta bako poligrafoak inor eh, papelu batzen gainen eskaz lezina gara nahi dugu gauzarik onena eta arduan bai, aplikatzan gara horretan <laughs> que el momento venía ¿no? a aplicarse a las retas ok <música> Eta itsaso goini bezala e, historiantzear beste emakume pila bat e, erabakizuten e, denbora inbertitzea edo e, sorkuntza honetan parte hartzea, arkitekturari dagokion e, sorkuntzan. Azkenean gure bizitzan pentsa dañon gehiago eragiten duena, ez? Bai, ezakit, espazioen kudeaketa eta horrela bada kontutxo bat nahiko interesgarria. Eta hortaz, investigazio lanetan, ibili... Gaude. Gaude, oantxerotan. Diren neska finpo espoli nau, eh? <risa> Ratzu dituzte. Ea ba? ba. Zuru ni ez zuzu, hasi zuzu. Ja, ez zuzu. Zuru, benga, zuzu. Iri da iago. Iri balta zaipizka. Kopioti! Bale, ba, zigo nahiz ni... Marion Mahoney Griffinekin. Bueno, azkenan honek harriko dituguen arkitekta geienak, ba izandute harremana arkitekto handi hoietako batekin, ez? Ba Frank Lloyd Wright, Wright, Wright, edo Le Corbusier, edo horrelako bueno, Arkitektoekin eta ba, Marion Mahoney-Griffiniek, e, bain zuzen Frank Lloyd Wright-ekin izan zuen harremana. Baina, bueno, aipatzeko lehenengo gauza, nik uste dut dela, ba, lehen arkitekto graduatuetako bat izan zela munduan. E, bueno, suposatzen dut... E, Emakume bezela zeren, bueno, hemen hizkuntzak dauzkan kontuekin bai dezakezu dela lehenengo arkitekto graduatua edo emakume arkitekto graduatua supozatzen dut emakume bezela izango zela lehenengotarikoa eta milazortzireun dairogita maikean jaietako emakume hau ba, bere leingusuarekin hasi zen lanean, eta bere leingusuak ba, bueno, edifizio ugaritan ba, lan egin izan zuen, eta horietako batean ba, raitekin e, kon, bueno, kompartitu zuten lan bat, eta hortik aurrera hasi zen ba, berarekin lanean e, Marion. Eta esaten dute, ba, influentzian dia izan zuela e, ba, Frank Joid raiten e, pregi estiloaren garapenean eta ba, batez ere e, bere tipikoak ziren akuarelazko renderrak nik ezokadala ideiarik baina, bueno, arkitekto eta beste jakingo duzu e, render bat zen, zer den. Ni guztut, akuarelazko renderra izango da, marrazkia etxearena edo horrela, ni behintzat Horrela, arkitekto honen inguruan burure torta zeidan adia irudioiek, eta irudinez, ba, berak margotzen zituen, Marion Majoni griffinek margotzen zituen, eta ez, Raitek. Eta, bueno, ba, esetendu hemen, ba, tipikoa zen zenbezela, Raitek momentu horretan ez zion inolako, ba, krediturik eman, edo, bueno, ez zuna itortu bere lana, ez. Eta, mila behar zideunda bederatzean, haien e, kolaborazioa maitu zuten, e, Raite Europara joan zenean, Baina, e, ba, raiten bulegoa hartu zuen urrengo arkitektoak, ba, Marion e, kontratatu zuen, eta ba, baldintza izan zen, berak e, diseinuaren kon, ba, kontrol osoa zeukala. Eta, bueno, ba, ala lanean ibili zen, ezkondu beste arkitekto batekin ezkondu arte, eta ba, elkarrekin australiako kapital berria diseinatzeko komisioa izan zuten eta biek ba, bertara trasladatu ziren, ba, lan guzti guztiauek e, ba, behatzeko, eta berandago Indiara trasladatu ziren, eta senarrai londoren, ba, dirudien ez majonikia, bera ba, lan guztia edo arkitekto bezala lan egiteari utzi egin ziola, ez? baina bueno, ba, ikaragarria emakume honek egin zuna, besteak beste ba, australiako ire buruaren ba, diseinu guztia ez. Hala, atope! <risa> Urrengo? Urrengoa? Urrengoa, Lili Reits dugu. Eh, bueno, emakume hau Berlinen jaio zen, mila zortzirundal erogita bosgarren urtean. Hala, tokatu zaizu Berlin. Bai, bueno, Berlín eta leku gehiagotan egon zen, eh? Nah, Haukenea, <laughs> eta, bueno, pixka itzalpetan gelditzen den beste emakume bat, ez, arkitekturan munduan, baina e, oso aipagarria da, mi ez banderroa arkitekto ba, ospetsuaren itzaletan gelditzen den emakume bat dela, baina... Ba hori ez, esanbarra barra dago, e, adibidez, e, Mies Banderroeren e, mobiliarioaren diseinuan ba, oso esan guratzua izan zela emakume hau ez. Eta ba, hemen informazionetan jartzen duen bezala, e, Miesek oso gutxitan es, eskatzen zula jendearen, ba jendearen opinioia, mesale, muy bien. Eh, iritzia. Iritzia, bai, eta <laughs> Etzula eta arrasa zue. Eske ni Hola, batetekotasun matean itzultzeko oso oso txarra naiz, baina bueno, eh, eh, gutxitan eskatzen zula, ba, miesek bere bere lankidei eh, iritzia, baina bere be, Lili Reinhartena asko gustatzen zitzaiola, ez? Ba, Eta orduan, emakume hau e, Berlinen jaio zen, Bienan ikasi zuen, eta antxe, ba, industria, bueno, bro, brodatzeko karrera edo indu, orduko karrera egintzuen, ez? Bordadora industrial jartzen du. Takit hori, bueno, gaur egun pixkatarra hori iruditzen zegun karrera, baina, bueno, ba, hori ba, ikasi zuen, Bienan, Eta, eta, bueno, ba, gero e, berlinera itzuli zen, 2002 da urtean, eta horrez izen ba, moda eta mobiliario diseinotan, ez? Eta antxe, e, Deutscher Werkbund federaziora ba, atxiki zen, ez? Eta horren e, harira, lan horren harira, 2002 da hogei garren urtean, bertako, pues, e, bertako direktora izan du zen, Zuzendaria, bai. Eta, zekabroiak zaten, eh? <risa> Nien daiz zuekue zainazkarra. Itxu inera itxanda maja, <risa> ikusiko zu. Oso ondo ari zera, Olaxa? Bara, eh? eh? Ta, bueno, diseinatzaile lan honek Frankfurtera eraman zuen. Eta, bueno, bertan mi ez banderro ezagutu zuen, eta biak oso lagun bilakatu ziren. Dardun mila behatzilun da, hogeita behatzilan, hogeita zortzian barkatu. E, bikoteak intzun ba, e, Bartzelonako esposak eta unibertsalean e, Alemaniako pabeioian, beraien, bueno, lan bat aurkeztu zuten, ez? Oso ezaguna, bai. De bai. Eta, bueno, e, dela pos, modernismoaren lan oso sanguratsu bat, ez? Mm -hmm. Bueno, oso sanguratsu batean bilakatuz zen eta oso nahiko ikonikoa. Eta bueno, gero bere trajectoriari dagokionez, ba, eh Miesek, eh Reich, ba, bere, bueno, e, eraikinen zu, nola zuzendari edo Bauhauseko barkatu, eh e, eraikinen zuzendari izendatu zuen, naiz ta bera Mies bera enkargatua izan. Baina, bueno, e, gero daki zuen bezala, ba, e, gerrari, gerraren gatik eta, pues, e, bau haus itxi itxi barri zantzuten. Baina, eta bera, bos, e, berlinera bueltatu zen, eta hor, e, lau mila, hemen jartzen du, lau mila marrazki edo horrela, e, gutxi gora bera, e, gorde ali zantzituen, ez? Mm -hmm. Bombardaketaren destrukzioa destrucio gertatu zelako eta bueno, ba komentatzen du, baina bueno, e, bombardaketa horita gero, izan izantzela bueno, e, bai, hori musikatu. Kaera hartua izea. Las. <güls> Bitartean, ibili naiz fisikal giratzen render e, historia hoiek polemika <güls> sortzen ari du. Zeren homen e, Ezakit maketa baino, de usteut dela irudia, bosa, pe, obe e, arkitekto bat, proiektatzen duen irudia e, asaltzeko. Bei. Osa, pixka bat, e, zer nola, marrazkiak, hori da, hori da. Osa, render, hori da. da, da, da. Ez Eta, pues, eh, emakumea, aurreko emakumea, izena? Marion Bajoni Griffin. Hori <laughs> da, pues, eh, omen egiten zituen renderrak, osa, izango zirela pixka, ba, marrazkiak, ba, ba, izango zenaren, ba, pixka, ba, bosetoak boz, edo uh -huh. bai. Eta orain dago, ez da bai da, badago eh, arkitekto bat, maiko aserre esaten eh, <risa> ba, duelako azkenean egun oso errexea dela renderrak, eh, bueno, badago ensaio bat, Digital Deception, eh, izena duena. Eta Belmon Freeman eh, enplan esaten du obsesioa dagoela eta egia da acaso es hoiek arkitekturan ez, digitalean eh, perfektu irudikatzeko eta azkenean esaten du arkitekturan baduela horrelako eh, kontraesana zer emsaltzen ari zaren kontua ez da inoiz lortuko. Baiongeros egite maduzu irudi bat erresagoa, bueno edo dena, ez du saltzen berdin. Orduan ordua nor dagoela ez da bidatzoa. Mhm. Mm Bai, batzu interesatuko zaie hori, <risa> <Kaso. risa> Bai eta, eh, bai, eh, bukatza lidera Lilith honekin. <risa> <risa> eh, bueno, ba ondorioz, eh, campo, bueno, trabajos forzados hartzen du. Yeah. Bueno, e, behartua izantzela e, nola, nola baiteko orduko lan hoiek burutzen, in, ingenieritza lanak egin omen zituen egin zituela jartzen du. Eta gero gerratea ger, bueno, gerra ostean edo Berlineko arte fakultatean diseño, diseño irakatsi zantzuela bertan. Eta gero saiatu zela guerbun e, mugimendu hori e, berpizten, baina, bueno, mila bat zirunda berrogeita zazpigarren urtean hiltzen eta, bueno, hortxe gelitu zen historia ez. Joa, eh, gainerita. Bai. Hauzatxo, eh? Benik, azkara. Hama hitu lantz. A ber, neria Sofia Hayden Bennett, eh, Santiago de Txilen, jaiotakoa, mila azte ortzion, nire hori egitea eskuartan ditugunetatik lehenengoetarikoa, eta gainera hori xebera ipatzen du, ba izantzera lehenengo emakumea, arkitektura titulu bat jasotzen, mit, miten, eska ez zer den, mit, egon nahiz, eskortzeko <lacht> mid a ver no más Interpikes antuana <risa> esakit baño ahora en de minyutu, anak, eh, saldudu beraz zeukala lehenengo arkitekta es, es lehenengotarikoa lehenengota a ah, tarikoa bueno hemen zer dago interpikes edo veneria haioa mariano mariano le rage le rage veneria biur teleño haioa da vale Apen egin errepikatu zuen. Gara, oia da, izan alda. Errepikatzai, ba, ez dakit. Bueno, <coughs> miten jasozun lehenengo arkitekta emakumezka eren titula, vale? Ez dakik gula zer den mit, Massachusetts Investigación Teknikal. Te tenter, ez? <laughs> tenter? <laughs> Center, <coughs> Center, terekin. <coughs> <Zarekin>. <coughs> Santiago de Chilean jaio batzen ere, bere ama estatu batu arrazen, orduan gero ere, bai, azkar, azkar. O, estatu batuetan egin du pixka bere ibilbidea. Bainan, aber, E, Naizta titulatera, horrek ez lan bat eukitzea bermatu, eta ba, e, marrazketa teknikoko irakaslea izatera mugatu barri izan zuen bostonen batean. Baina, mila zortzion lar, da laro egitean maikan, iragarki bat, e, animatzen emakumezko arkitektei e, diseinu bat egiten emakume txe bat egiteko bostonen. Eta ara, txe aurkaztu zen esposu, esposu, kolum, Daniel Burmanen, Kolumbiako erakusketa mundialean aurkeztu zen, eta aranon irabazi, hogeita mm -hmm. bat urtetxo zituela. Eta mila dolarreko sari amantzioten, eta sabatu dutu, wala! Ba, azertzen mila dolar, ba, gizonezkoen, amar mila dolarren sari berdina, baina, bere amakumazkoa izateagatik, ba, amarraldiz txikiagoa. Eta, yeah. bueno, ba... Gero irabazizu den, ez, ba, eraikuntza aregitzen hasi ziren, baina nahi besteko arazo jarri zizkioten emakume izateagatik prezizki ere, ba, ba, nervio atake bat emantziola azkenean, ba, ezintzolako presio, presio guztiarekin, eta bere borondatearen kontra, ba, erotetxe batean ingresatu wow, zuten, beneta. eta bere erotetxe batean ingresatu zuten, eta bere atakeak zirela eta, Eta hori dela eta gainera besteak argudioak izan zituzten, ba esateiko ikusten nola emakume batek ezin zin duen arkitekta izan. Gogora... Eta, Camille Kamil Clodel eta, bueno, horrelako ez, beste emakumeak, ba, potenteak izan dienak, eta lan supergarrantzitsuk intuztenak, eta bereien, izaeragatik edo, ba, sartu zituztenak. Eta etzor bueno. niretzatzen. No, eta duan, e, arkitekta hau eskultura gilea bilakatu zen, erotetxorretan horretan eskultura eskulturatxoak egiten, ez? Ja, claro. da arkitekta, eskultora o okay. ke? duzu? Horrelako egora baten aurrean. Yeah. Kondenatzen dugu justiz. <coughs> bueno, dago la de moda. <güls> Argi dago. bera kritikatzen zuen jende arrazoia ja ez zuela. Sofía <güls> Jaime Menet. Bainera. Seren Sofía <Sophia güls> Menet eta Elin Grey. E, ditugu adibidez, beste adibide bezala, ba, emakume arkitekta pixkat ahaztuak izan direnak. Uh -huh. Eh, gelditzen da minutu bat, baina nenizuen esanola, nola e, galdetzen dute ABCen. Uste duzu eh, udal, e, buruoseko udaletxea kondo egin duela eh, obrak gelditzen gamonalen, 148 baitz. A berda. Ga horren artean te.